74. Alig jártam el otthonról. Néha elmentem egy vacsora partira, olykor házi buliba, néha beugrottam egy-egy klubba, de nem érte meg, ha elmentem valahová mindig ugyanaz történt. Lesifotósok itt, lesifotósok ott mindenütt. Mindig ugyanaz. Az éjszakai szórakozás kétes öröme sohasem érte meg a fájdalmakat. De aztán arra gondoltam, hogy fogok megismerkedni valakivel, ha nem járok sehová? Szóval újra megpróbáltam, és mindig ugyanaz. Egyik este, amikor kiléptem egy klubból, láttam, hogy két férfi futva fordul be a sarkon. Egyenesen felém tartottak, és az egyiknek a csípőjén volt a keze. Valaki kiabált. – Fegyver van nála? – gondoltam. – Hát, mindenki. Ennyi volt. Billy a szikla kezében pisztolyjal előre ugrott, és majdnem lelőtte a két férfit. De megint csak ők voltak, a két lesifotós balfácám. Nem volt náluk fegyver, úgyhogy nem is értem, miért nyúlt az egyik a csípőjéhez. Billy lefogta és az arcába üvöltötte. Hányszor kell még elmondani? Valakit kurvára meg fogszölni? Nem érdekelte őket. Egyszerűen nem érdekelte.